Андрій ще не продемонстрував. Час побачити його мужнім та звабливим. Під кінець робочого дня страшенно захотілося їсти. У шафці, де зберігався посуд, кава, чай, вино і печиво, знайшла черсті сухарі з родзинками та пакет супу швидкого приготування. Увімкнула чайник, глянула у вікно, місяць на вечірньому небі Застережливо нагадував своїм уламком фрагмент букви «Р». Росту, мовляв, і ви зі мною. Дякую за попередження. Мала би тепер зусиллям волі зупинити себе, та де там. Обпікаючи губи, без жодних докорів сумління від нахабного порушення правила не їсти після шостої вечора, вона жадібно поглинала розбухлу локшину, яку інколи їли її сини, а вона дивувалася в голос, як можна ковтати концентрати сурогати, коли в холодильнику є борщ. А закріпила результат великим горням солодкого чаю з сухарями. Уночі крутилися з боку на бік не в змозі заснути. От що означає «нажертися перед сном». Але прокинулися з ясною головою та чіткою відповіддю на запитання, що робити. Набрала номер заступниці. Славо, рулюй без мене, я на зв'язку. Хлопці навіть зраділи. Серед білого дня і мама вдома, рідкісний випадок. Колись Віктор Молодший написав у щоденнику, який вів, щоправда, не більше тижня. Ішов зі школи, побачив маму у вікні, таке буває раз на сто років. Витягнула шафи всі, які мала удома видання, пов'язані з ім'ям Іоанна Георга Пінзеля. Подзвонила в картинну галерею, Бориса Григоровича не було, поїхав до Польщі на конференцію. Склала для зустрічі з ним список запитань про ру та двозначності в житті майстра загадки XVIII століття. Цілий день не відходила від книжок та ноутбука, а увечері вирішила влаштувати своїм домашнім романтичну вечерю. Застелила стіл з катертиною у квіточки, витягнула святкові фужери, запалила свічки. З тишеним фоном працював телевізор, знову оголошували конкурс «Коронація слова». «Ма, а ти могла б його виграти?» «Що?» «Цей конкурс. Могла б написати книжку?» повторив Віктор Молодший. «Може, і змогла б». Вона була заскочена тим, що син своїм запитанням влучив у яблучко. Питання в втім, чи багато людей захотіли б цю книгу прочитати. А журнал читають 50 тисяч, і буде ще більше. Коротка розмова засіла в голові. І справді, чому вона ніколи не пробувала взятися за книжку? Могла ж зібрати докупи свої кращі інтерв'ю з відомими акторами, режисерами, письменниками, співаками, спортсменами, додати те, що залишалося за кадром, і що зберегла пам'ять і записи в блокноті, Проілюструвати ці інтерв'ю власними фото, зробленими колись мильницею, а в останні роки цифровою камерою, або написати книгу про практичну журналістику для молодих газетярів, скільки прикладів вона тримала в голові за роки роботи у щоденній газеті, скільки б історій могла розповісти. І фотографії теж було до кольору, до вибору, але сам пінзель випередив усіх своїм посланцем, захопивши її новою ідеєю. А хто тоді займатиметься журналом? Всіма його проблемами, творчими і нетворчими, штатним розкладом, ремонтом, рекламою, розповсюдженням, бла-бла-бла-бла. Доведеться, мабуть, відкласти нові плани на потім, на невизначений час, але ж сама ж хотіла нарешті дізнатися, можеш чи не можеш, а тут тільки так. Поки не спробуєш, не дізнаєшся, на що здатний. З думок висмикнув телефонний дзвінок. Ірина приголомшила новиною. Смоуки у Львові. Виступатимуть в опері. Очевидне неймовірне. Якби це сталося років тридцять тому, подія була б прирівняна за масштабом до приземлення інопланетян на площі перед оперним театром.